приїхали долину голос із темряви вечеряємомо тут ага знову буркнула софія щойно двері відчинилися вона вихопилася з машини і чкурнула за ріг будинку утечу утечу не дамся дзузьки вам вражі яничари. я не чари услід затупотіли важкі шафо кроки Вчувся сміх. Так, саме сміх. Максиме, зупинися. Утекла наша пані, нічого не вдієш. Не витрачай силоньку молодецьку, насильно милим не будеш. І невидимий у темряві господар зник за дверима, звідки лунала приємна мелодійна музика. Софія завмерла в темному під'їзді, притулившись до стіни, на якій ще ніхто не встиг видряпати слів із трьох чи більше літер. Серце спершу, часто-часто злякано, потім розчаровано рідше стукотіло. «І що, це все?» «Оце ж мене так викрали!» «Джигіти, блін!» «А нас доганяти, в'язати, кидати поперек сідла, хто буде?» Ой, перевелися ці, як їх, кунаки, бамбарбія кергудум їхній кишлак. Випхала носа зі своєї схованки нікого. Попленталася до зупинки тролейбуса, розчаровано ослухаючись у тужливий плач хуліове Глесіаса за мерехтливим підморгуванням ліхтариків акваріуму. Ноги Знову митью промокли, вітер дошкульно заповзав під мокре пальто і кусав крізь дірку голе коліно. По спині знову потекли приємні холодні краплі, а в акваріумій, либонь, вечеряють. І, либонь, не бараболі зі шкварками. На зупинці стовбичити довелося довгенько. Здалеку ліхтарики тепло, спокусливо і знущально підморгували. «Акваріума у тебе нема, ума нема, ума нема! Якби був, не мерзла, б тут під крижаним дощем Не добіли б тобі ноги у подертих черевиках!» Надповз нарешті скрипучий троле Лімузин саме для мокрих курок, і, зачепившись, за дріт мокрим хвостом, потеліпався поволеньки до центру міста. Як на пізню годину і кінцеву зупинку знайшлося місце, вигідне, зручне, просто на колесі, де можна було заховати подалі від цікавих очей подертий черевик і хоч трохи зігрітися. Людей на небагато, лише двоє у смерть п'яних інтелігентів, як кобри, колихалися Софії над головою, видихаючи настояний п'ятиденний перегар і водночас провадили інтелектуальну дискусію про традиційну в цій ситуації міру поваги одного індивіду ума до іншого. Індивіду ума, якого ума не більше, як у Софії. Мокни, вороно, мокни. Ніхто тебе за хвіст не візьме і на міст не покладе. Мокни. Оце тобі, дівчина, оце тобі. Що тобі, вона й сама не дуже розуміла, та тупо повторювала оце тобі, оце тобі, щоб знала. Вдома дзеленчав розривався телефон. Мусь, де ти ходиш? з докором зустріла наталочка. Тьотя Люда вже разів зо три телефонувала. Ой, розповіла б я тобі про нові пригоди невловимих, та боюсь, не педагогічно. А Наталочка продовжувала. Мам, цику, у мене проблема. Останні колготи порвала. Дочка так тяжко зітхнула, що усякі докори на зразок потрібно обережніше носити речі відпали. Софія мовчки відхилила полу пальта і показала промовисту дірище, крізь яку синім відсвічувало варте магазинної курки коліна.